كلمتان حبيبه ت da ta on za pohudu pate i vasilla illa wa an yursul. Dakaj sva hvala dž Allahu subhanuhu ve ta'ala, i kašratu sselam našem poslaniku Allahu beljika Muhammed sallallahu ta'ala Na njegov časna sahabe, na njegov borac i svenici koji sline pravi bude su nje dan. Dakaj neizbena hvala Allahu subhanuhu ve ta'ala svim blagodatima, a posebno da blagodati upute ima Poštovana braća sestre, došli smo večeras do poglaga o određenoj kazni za konzumiranje alkohola. Hvala Vapinu, jeli korak u korak, malo pomalo. E, mi koračamo ka završijek, odnosno ka kraju ovog drugog toma. Rekli smo da ima svega tri toma sa jednim muslima. I još jednom napominjem sve nas. Jeli, da je u, u bilo kakvom dijelu, bilo kakvom dijelu, pa čak i Dunjaločkom, jedan od glavnijih predvobjeta je uspjeha. Bez obzira šta željeli postići u životu, neophodna je ustrajnost i upodnost. I to je formula za uspjeha. To je iskustvo života, to svi potvrđuju. U bilo čemu, u nauci, u poslu, jeli? u prijateljstvo u bilo čemu, upodnosti i stajnosti, 4.0 za uspjeve. Mi smo došli do 1047. hadisa i prošli put smo govorili o kazni za krađu, kazni za blud itd. To su one kazne koje su precijno određene šarijetom koje se nazivaju hodugi. Prvi hadis je naslomljen koliko udaraca bićem je kazna za konzumiranje alkohola Sve ove Sova ova nedjela, odnosno svi ovi harame, o čim kaznemo govorimo u ovim predavanjima, to su velike grijesi za koji je određena precizno kazna Koranovi i Sunnetom i nažalost to su grijesi koji su najviše raš rašireni danas u društvima. Blut, hranđak, pijenje albuk, to su grijesi koji su najviše rašireni u društvu. Usajn Ibn Munde, Ebu Sasan je rekao Bio sam svjedok kada su Osmanu ibn Affanu doveli veli da, zbog toga što je klanjalo dva rekaata, sabaha. A potom rekao, hoćete li da vam još klanjam? Protiv njega su posvjedočila dva čovjeka, dva svjedoka. Jedan od njih je bio komuran, on je posvjedočio da je veli pio alkohol. Drugi rekao da ga je vidio kako povraća. Znači, jedan je svjedočio da je pio alkohol uvijek da kako povraća. Osman je tada rekao, on ne bi mogao povraćati da njih piju, Alija, ustani i bičujka čujga. Alija je rekao, Hasane ustani i bičujka čujga. Hasan je rekao, neka vlast provodi kad je teško onaj koju je sprovodi i kad je lahko. Alija je rekao, Abdullah ibn Đakfara, ustani i bičujka On ga je bičevao, a Alija je brojao sve do 40. Potom je rekao, dosta je. Nakon toga je rekao, poslanik s.a.v. za pijenje alkohola udarao u 40 bićeva. Ebu Bek, radijallahu anhu, je bićeo zato također u 40, a Omer, radijallahu anhu, 80 puta. Sve to su net. Međutim, meni je draži da kazna, za to bude 40 udaraca bićeva. Odje pitanje je li, iz ovog hadisa vidimo da e, u historiji znači među kalifama nije bilo e, nije bio jedinstven stav po pitanju broja udaraca biće. I zbog toga postoji među islamskim učeničima razilaženje mm. na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa s koliko udaraca bičem treba da se. Bič je će, videćemo to kasnije. E, sad da li ova kazna precizirana? Da li, je, da li se ne smije više od 40 ili se smije, o tome nam govori i ova predajetno. Kaže, ali ja radijallahu anhuva rekao, nikada se nisam bojao da onaj nad kim sam izvršavao kaznu zbog toga umrem i da zbog toga osjećam grižnju savjesti, osim kad bi izvršavao kaznu nad pijanicom. Ako bi on umro za vrijeme izvršenja te kazne, morao bih za njega platiti krverinu, jer poslanik salallave seleme tu kaznu nije fiksirao. Ko će u ovom predajaju radijalno ukazati da u stanika nekih silata osnovan, nije odredio da tu bude minimalno, u stvar da tu bude maksimalno 40 odraca, nego da je odredio samo donju granicu. Donju granicu, tu je 40. A da mimo toga jeli da se to prepušta kadije, odnosno i da odluči da hoće tu biti 40 ili više u zavisnosti od slučaja onog koji je, koji se oprije pa ću malo se zadržati ovdje da vidim pitanje ovog dela ovog pijenja alkohola. Šta je to alkohol? Šta je tamo ključnica kaže veliki vino ili ham izraz ham se spominje u Kur'anu. Znate što je svako opojno piće, svako opojno piće bez obzira kako se ono zva, bez obzira kako ime glasi. Nije samo vino zabranjeno. U Kur'anu se spomene taj taj riječ prevodena kao vino. Innam al hamur wal mejsiru itd. Hamr nije samo vino koje je kod nas. Hamr je u stvari svaku opojnu piće koju opije. Jer kaže u psalniku alaihissalatu wasalam kurlu muskirin hamur kurlu hamrin haram hadise znači kad je bježi muslim. Sve što opija je hamr. Znači sve što opija je hamr. A svaki hamr je haram to jest ono što opija. Među islamskim učenjacima nije razilaženje Portugal lako pod zabranom. Po toga posti idžma na osnovu Kur'ana i Sunnet. Na osnovu Kur'ana je koranski ajat sure Al-Ma'idah, 90. Ajat glasi: "Innamat khamur wa'l-maisir o vjernici, vino, kockaj, komiri i strelce za gatanje, su odvratne, odnosno prljare stvari. Rijčsun min amelisej. Rijčs. Ova riječ znači duhovna nečistoć. Da je to prije svega duhovna nečistoć. I zato na, na osnovu ovog tumačenja neki islamski učenjaci kažu da je da alkohol nije nečist. U smislu znači matiran kao krv, mokreća, tako dalje izato dozvoljavaju i recimo ovaj alkoholi, milice alkohol tako da. Jer oni kažu da je alkohol duhovna nečistoća. Da sam posvini nečisto. To je jedno višest. Ne to su prljave stvari, šejtanovo delo. Zašto se, zašto ovde alkohol se spomeni sa kockom? Kocka nije materijalna nečisto, to je duhovna, prlja dušu. Isto komiri, to je duhovna nečisto. I duhol i strelce zagatanja, sve vezano za duhovnu nečitoću. To je šetanovo še dijelo, zato se toga klonte, da biste bili spašeni. Ne trebamo govoriti o, o, o, o štetnostima alkohola, prije svega štetnost po zdravlje, po ljutski, pamet ljudsku, po društvena štetnost, ništava se metak, stvaraju se problematične ličnosti osobe od i tako dalje. I danas društva, Ova savremena društva e, imaju ogromne probleme sa alkoholom iako ga svjesno dozvoljavaju, osim neke države svijete, svjesno ga dozvoljavaju i zabranjuju, jeli, ko bajagišnu kažu, a da, da kupuju alkohol i da konzumiraju osobe mlađe od 18 godine itd. a piju, Na svakom koraku piju osnovci piju alkohol. Niko ništa ne poduzima bošimo našoj državi istočnih Teksas je koji nema nikakvih zakona i ako postoje zakoni ovaj to je to niko ne sprovodi. Na znači islam strogo islam strogo, islam strogo zabranjuje alkohol i korišćenje alkohola i vidimo našo ovi hadisa i ovih propisano je to je da je Allah propisao strogu kaznu i hadim mnogim hadisima posanika lej se la to navodi da je alkohol velike greji pa kaže Allah je prokrav onoga kog pije vino i koga prodaje muharje muslimu, ono je predaj se tamo spominje, ono je deset oslova da su prokrijati. A prokrijestvo znači da je udaljeno od dalave milosti. Onaj je udaljeno od dalave milosti, gde se god spominje prokrijestvo, za neko dijelo kaže islamskućenjaci da je to velike greji. Zbog svega ovoga islam je propisao kaznu za alkohol, za opijanje. I samo se islamska leba razlicha po pitanju broja udaraca biça, mnogo ovih predaja koji smo eli, ovaj čitali, vidimo da je poslanik alejhiselatu aslan kažnjavao sa 40. da je Abu Bekr kažnjavao sa 40. pa. I onda je Omer kažnjavao sa 80, to ni je povećao. Jer u neko vrijeme mnogi prostri su bili osvojeni. Znači islamska država se proširila i mnogi novi narodi su ušli u ovaj okrilje islama, islamske države. Pa su imali običaj da masuro da piju, da su pili. Je I to je bilo rašireno tada u islamskoj državi, pa je Omer, stvari, je Omer povećao kaznu na 40 Znači, na 80. 40 je bilo kao had koji je utvrdio postanik Ali Isra. A on je povećao od sebe svojimi štihadu na 80. Znači, jedan dio islamskih učenjaka smatra da kazna ne treba biti veća od 40 udaraca a, znači, a To bišenja je šafija i još neki islamski učenjaci. To treba biti najmenji broj udaraca bićama tog mišljenja Ibn Taymi, Ibn Khaym Rabatul Ali, nosom hadisa je karebuzani kare salatu, salam, i salatu islam i sa 40 i to ne treba onda, ovaj, ne treba postupati drugačije. Kaže Ibn Taymi Rabatul Ali da je sve iznad 40 udaraca, da to nije obaveza. Da nije obaveza i da se vraćajući hadu imamo. A da je onaj hadu da je to 40, a iznad toga nije obaveza, obaveza je 40 drugog mišljenja, a to je da treba sprovoditi kada od 80 udaraca je zastupa zastupao Ahmed, Malak i Muhanife, teorije i drugi islam a za njihov dokaz je iđma ashaba. Da se ashabi, jeli, da su imali jedinstveno mišljenje iđma da treba sprovesti, odnosno pijanicu udariti ili bićaviti sa 80 udaraca u svakom slučaju ovo je je razilaženje pa svoj osnovu i svoje dokaze, ali minimalno treba da bude 40. Ostalo, kako kažu robi koji zaslužuje drugo višenje, treba prepustiti malo. Nesad oko ovog je i drugi propisi koji su rako manje biti kaže onaj ko kako se dokazuje opijanje, dokazuje se priznanjem ili svjedočenjem. Priznanjem ili svjedočenjem. U ovom slučaju prvom vidimo da su dvojica po svjedočnom. Čovjek može priznati da se opiju. I, dalje, isto u pijanca se ne kažnaju dok je pijan i dok je bolestan. Kažnjava se nakon što se otri iznila, nakon što ozdraga ako, ako je bio bolestan. Kažnjavanje javno, javno, kao i kod drugih šarijetskih kazni, udara se sa 40 ili 80, udara se dvićem po leđima. S tim, kad je žena pitanju žena, znači ona, a, a, leđa ne smiju biti, odnosno tijelo ne smije biti prekrveno, treba biti prekrveno sa odjećom koja ne ublažava jeli, bolove od udaranca. I naravno, Ako se ponovio pijanje, ponovit ću se i kažnjavanje. Ponovit se i kažnjavanje. Sljedeći hadis. Bičevanje u slučajima kada je kazna nije određena. Ebu, vode, ensari, radjellanu, prenosi da je čuo lavo kusanika, jer je Hr. 8 da rekao, niko nema pravo da kažnjava sa više od 10 udara sa bičem, osim kada je to lavo kaznom određeno. Ovo je sad pitanje šta kod onih slučajeva, jeli oni manji griha koji, za koji kazna nije predviđena Kur'anom i Sunnetom. Znaci mimo zinavuka, mimo krađe mimo ovaj potvore, mimo a, opijanje tako dalje. Kao na primjer naslađivanje sa ženom, znači sa stranicom bez polnog odnosa što je masom danas prošireno. Krađe, manje krađe ili krađe onoga što nije bilo čuvano. Recimo, neko ukrade nešto iz otličanog auta ili iz otvore avnije i tako dalje, znači nije sad čuvano negdje. i to je krađe, ali zato u krađu ne ide ruka, recimo. Potvora mimo bluda. Ako se vjerica potvori za blud pa to ne dokaže, onda se biću i onaj potvorio za blud. A ne, možete potvoriti nekoga za nešto manje od bluda i i onda se dokaže da nije ti da je da je potvrđeno i slične, jeli slični prijestup i djela za sve to jeli postoje druge kazne i opoznačanje ovoga gardisa pusti razilaženja šta se ovdje misli pod Allahovom jeli kaznom šta se misli ima dva mišljenja da se ti misli na kaznu na kazne koje su šerijetom precizno određen, a to je za naluk, jeli, potvora, krađa opijanja alkohola, da se tu može kazniti sa više udaraca biće. I prema ovom mišljenju sve mimo spomenutog su grijesi, koje je, za koje je određen ta'zir, a to je kazna mimo ovi, jeli, predređeni, mora biti manja. A ta'zir, kak su ovom hadisu na ne smije biti veći od deset udaraca biće či znači, ove prijestupe manje ili rijete propisuju 10 udaraca vinča. Drugi misle da se pod ovim produkt ili kod alahovom precizno određenom kaznom misli na alahove naredbe i zabrane. Mimo ovih dijelova zin aluka i tako dalje. I prema tome kazna može biti veća i od 10 bičeva, shodno mišljenju imama. Sukladno mišljenju imama Znači iz ovih kazni recimo koje nisu precizirane ovdje, a radi se o zabranama recimo nekim ili neizvršavanjem na naredbi da ima može kažniti sa više udaraca biti od 10. U svakom slučaju sigurnije mišljenje ovo koje je utemeljeno na osnovnom to je da kazne mimo ovi precizno određenih kazni za bludu, za ne, krađu, za potvor da ne treba biti više od 10 udaraca bičem. Allahu pek tegodena. Ko radi neko djelo i bude zatro kažnjen propisanom kaznom, misli se na Dunjaluku, ta kazna bičem u iskup od tog grijeha. Ja. U badi misam tra dela Anume rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo od nas prisegu pre zakvetu kao što što je uzeo i od žena da Allahu ne pripisujemo drugog, to je na beja, da ne krademo, da ne činimo glu, da ne ubijamo svoju djecu, da ne potvaramo i ne lažemo jedni druge i rekao je ko od vas preuzetu izvrši, imaće nagradu kod Allah. Čak i znači za sustezanje od grijeha imamo nagradu. Ne lažeš, sustežeš se od toga, ne potvaraš, ovaj, ne činimo glu i tako dalje. Imamo nagradu za to. I povrst toga imamo nagradu i za dobra djelanja narodbe koje izvršaju. Ako od, vas uradi, ako od vas uradi neko djelo za koje je propisana, propisana određena kazna, pa ona bude izvršena nad njim, to će biti iskup. Ako me Allah to prikrije njegov slučaj kod Allah, ako htjedne i kazniče ga ili Mi smo govorili o tome i pri. Može se desiti da, da se ne utvrdi, stvara da se ne otkrije ne dokaže da je neko učinio neko djelo za koje je predređena kazna, bilo blud, krađa, potvara itd. On to može sakriti da ne priznao Ako prizna, zvršće se kazna na njih. A može sad i stvar prepustiti Allah, mada rekli smo o tome i postoji veliki riznik. Jer postoje tada dvije mogućnosti. Ili ćemo Allah uprostiti, ili neće. A u ovom slučaju, prvom, ako se kazni na dunjalku, onda mu je sigurno u završenosti. Ako se kazni, znači, pokajanje njegov za taj greh, to je završeno. Bez odmjero kakvom djelu saravati. Sad ljudi su ko ljudi ljudske slabosti. Ako se radi nekim ljudi, možda neće priznati grijed zbog toga što mu ode glava za neke, jel? Ako je oženjen i ludata za blud ode glava, za ubiđstvo ode glava. tako. A ljudi zbog toga žao života i strah i smrti neće ne priznati. Ili imaju ljudi zbog osramote neće priznati. Može biti kazna neka druga za potvoru ili za blude oženjenom ili za pijenje alkohola ili za krađu. Ali ljudi zbog sramote neće da priznaju. Sramote je pred ljudima. I to prikriju i sakriju. I u tom slučaju, njihov slučaj je prepušten Allahu. Ako se oni pokaju iskreno. I ne vrate se tim dijelima. Inša Allah će im oprostiti. Jer Allah je to običao. Allah je običao da će oprostiti onima koji. S tim da ako se radi o tuđem u tom dijelu. Da je da je uze tuđi hak. To mora ispraviti, rekli smo da ima načina kako to ispraviti. Ako imejte koratiti, ako je čast ukaljena, to ili priznati ono koje je ukaljena, ili, ili na drugi način da se ispravi greške, da se on hvali, i da se na taj način ispravi grijepe o njemu, da se hvali na tim mjestima gdje je ukaljena čast. Je. I ovim hadisima je, je završeno ovo poglavlje, kaznima za alkohol alkohola što likovi sada je zadovoljio se albunderijal Srećujem poglavlje o sutsvu i svedočenjima i ovo je isto također zaslužuje poglavlje jer vrlo često dolazi među ljudima do parničanja do sukoba je li oko prisvega koju i tako dalje i u islamu postoji je postoji poglavlja u islamskoj nauci o sustvu i svjedočenjima, utemeljena na Koranu i na sunnetu. Prvi hadis 1051. Jeli, sudi se po izlažnim dokazima i veštini izlaganja dokaza. Ovo osnova, da se u islamu, kad se sudi ljudima, mi sudimo na osnovu dokaza. Recimo, sustvo i tužilaštvo u islamu je razvijeno samo početka, Od vremena poslanika Ali Islala. Znači poslanika Ali je sudio ljudima, znači njihovim padnicama, njihovim nesporazumima i na osnovu tih njegovih slučajeva i prakse, i na osnovu kur'anskih hajeta, temeljem su propise o sunstvu i svjedočenju Islamu. I prvi hadijs koji su ovdje navodili, To je jedan od principa, načela sudstva u islamu, jeste da se sudi prema izloženim dokazima i vještini i vještini izlaganja dokazna. I jedno i drugo je bitno. Zato mu se lima na delu manja, poslaniku ali se la selam, supruga, prenosi da je lavo poslanik ali se la tu selam, čuo prepirku pred vratima svoje sobe pa izrao u vijekom. Ja sam samo čovjek. videćemo zašto istakao Meni dođu parni znači dvojica u sukobu. Moguće je da neki od njih bude riještiji o pa pomislim da je iskren pa presudim u njegovu komisnu. Međutim, kome je bespravno da pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske vatri pa ako neka je ponese ili ostaviti. U ovim primjerima, poslanik Aleih Salat Vrsa nam ostavlja nama ili ostavio svome umetu, jeli e, metode i načine suđenja među ljudima. Je li njemu Allah mogao poslati objav i ukazati ovaj Kao što je u mnogim slučajima to i bilo. Gdje je otkrio je li istinu prek objav, dođe je melek ili Allah mu pošal je objav nadat i poslanik zna koju pravi. Međutim, u ovom primjeru htio je da povuči svoj umet kako da sude oni međusobno, jer ostale ljudi mimo poslanika de, slav, slav, nisu imali objav. Kazao je, ja sam samo čovjek, ja sam samo čovjek. Više i navrata isti ceo da je on samo čovjek. Indama je na Bešarvi kuranski ajto o to mi govori. I kazao je da, da onaj ko sudi na osnovu dokaza može i pogriješiti. Jer neko iz njegov prezentirao bolje dokaze. I sudlja je na osnovu dokaza, ne na osnovu svog ovaj, nekih svojih intuicija, ne znam nekih drugih sporednih dokaza. Presudio. na osnovu dokaze. Dokaze su osnovne. Ili ještine izlaganja dokaze. On je paričan. Ako on, je njegove ještine izlaganja i odrane svoje, ili njegove advokate, tako da. Međutim, što je kazalo? Međutim, kome bespravno presudim, je li pravo nekog muslimana, je li neka zna da je to džehendemska vatra. Kuzme ili Ovo se vraća sad na imanje. Na imanje, a to je osnova u jednom islamskom društvu. Znači imanski odgoj. Nisu osnova ovaj, da vi propisite i kazne. Osnova na kojoj se gradi jedno islamsko društvo ima. Imanski odgoj. Odgoj znači jednoj punoj savjesti i vjerovanju Allaha da ću za sva svoja djela odgovarati i biti pitan. Zato jedan praviljenik neće uzeti pravo i suđe pravo ovaj, i tako uzeti dio dženefske loci. Inače, ovo je ozbiljan poziv, sudstvo i tužilaštvo. Suditi ljudima, naravno, prema lahim propisima, je jedan ozbiljan i je odgovoran poziv. I zato je poznanika da se nam isticao vrlo često, jedno u kaže tri su vrste sudija. Onaj koji će u dženeti, jedan će uđenete, dvoji se uđeneti. Uđenete, je li, će onaj koji zna istinu i sudi pravilno prema istini. Znači pozna i dođe, do, spozna i ko je upravo, mu istina i presudi tako obizobljera koja je isprednja. Komšija, prijatelj, rođak, sin, čirka i tako dalje. Da je Fatima moja ukrana osjeh u Beru. Taj će A dvojica će u džehennem onaj koji jeli, zna istinu, zna koju je u pravu, ali presudio neći koji iz neprivedoru džehennem vidi. To može samo zbog jednog, znači zbog jedne padnice može džehennem. I drugi onaj koji ne pozna istinu i sudi prema svome neznanju, ili zbog toga što ne poznaje širijetske propise, pa sudi po neznanju, ili zbog toga što je nestručan kao sudija i kradja, sudi prema svom neznanju pogriši tuđi hak, uzme takoj i presudinu Bogu. Ja, još jednom jednom se navodi da je suđenje, da je to klanje bez noža, jel? Da je to vrlo odgovoran posao i ozbiljeno posao. Sve veći hadis prenosio Aishara di Allaho, ono kaže da Allaho poslanika, ali i to se nam rekao, Allaho najmrši čovjek je zagriženi i vješti svadljevac. Svađevac, prznica koji se svađa, koji je je li ovaj da kažem bez obraza, i svojom vještinom, vještinom i mjecem svog jezika prevari ljudi. Ma te pošteni ljudi on znaju iznositi dokaze lako jednostavno. Međutim imate vrlo vješti ljudi na jeziku prznica koji će u ovaj u svojem vještim, da uspjeti da prevari i ljude koji slušaju i da dokažu da da da izgleda da su oni u pravu stvar nisu. Je lako to prikazati. I, I, i ova hanisa znači usko vezan za sudstvo i padličenje jer znamo da i svedoci i optuženi i ovaj tužitelji da bog svog svoga je jezika i svojim jezikom mogu prikazati ne istinu istinu Na osnovu čega se izreće presuda, koji su to dokazi u islamu i u šarijete na osnovu koji se izreće presuda? Presuda sa zakljetvom optuženom. Im nebao sredjeljantno prenosi da je poslanik Alim Salat Vrsa nam rekao kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njegove optužbe, ljudi bi se pozivali, ljudi bi sebi prizivali pravo na živote i metke drugih ljudi. Međutim, mora je kada bude optužen treba da se zakonuje. Osnova je, rekli smo na prvom hadisu, da onaj ko tuži ili tužite mora donijeti jasan argument. To je osnova. Ako nema argumenta jasnog, bimo da su svedoci neki drugi argumenti, jer šerija sve prihvaća argumente. Čak i novi doba, tu tu svrata ostavljena je otvorena. Svaki koji se mogu ispričati u jakim argumentima uzmeći u susret. Ako ne donese on, jel'i jasan dokaz Onda onaj ko je obtužen, on treba da se zakone da je nevijen. Dođu dvojica pred sudiju, ono ovaj je tuži za nešto. Imaš dokaz, svjedoke, neki drugi dokaz ne ima. Dobro, pošto nemaš to, ne mogu presud tvoj korist. E Sada bi ovaj bio slobođen drugi optuženi, on se treba da zakone načelao, da on nije triju, da nije to urađen. I ti su Ako je ovaj prvi doneše dokaze onda se znači jasno dokaze onda se ne traži zakpita od ovog dubu Razumite Može da mi dva svedoka, pravna i on utvrdi se da je krivi neke druge dokaze i onda tada se ne uzima obzir njegov zahtjev. Posrani kada je sala je jedne prvke presudio na osnovu zakpi i tri Kažij napas radi da ovo prenosi da labo poslanik Alekse presudio na osnovu zahtjeva jednog sjedoka. To znači on nije donio ili doveo dvojice sjedoka, nego jednog sjedoka i zahtjev. To je minimum je li dokaza sudije. Zato kažu je li na osnovu da se osnovu čega se izliče presuda? Prvo da zapamtimo na osnovu priznanja. Došao čovjek priznao sudigoto rješenje spa prizna javno, potpiše svoj izjav o to. Drugo, na osnovu e, jasnog dokaza. Ako se iznesu dokaz da je neko kriv, e, presudi se znači, na njegovu štetu. Dato kaže Bussanik Ali Isilat Vslan, tužitelj je dužan pribaviti dokaz. Alel mudde ila beđine. Begin. Beđine, jasni dokaz. Znači dokaz koji nisu jasni. A ona je ko korekne dužane da se zakoni. Znači koja nema dokaza, onaj ko je optužen, on je dužan se zakoni da to nije Kao dokaz, uzima se svjedočenje dvojice svjedoka, ili jednog svjedoka i zakljetve. onoga ga otuži. Znači ona je jednog svedoka a nema drugog. Evo da se od da se zakoni da je taj i taj urađen. Dalje, treći način na osnovu zakljetve optuženog. Ono je kao optužen, rekli smo, ako onaj tužitelj ne donese, ne dovede dva svjedoka ili jasne dokaze ili jednog svjedoka i zakljetvu, onda ovaj drugi da bi bio ovaj, oslobođen treba se zakloniti. Ovdje je pouka da se da ljudi sude na osnovu oni vanjskih dokaza. Mi ne znamo nutrinu, ne znamo nijete, ne znamo tajnje, gajte. Mi sudimo na osnov vanštini i to je pravilo i kad mi sudimo ljudima onako kao ljudi, ne kao sudije, čovjek klanja apet vakata dobre muslima, posti dobre muslima. Ne su milosti, nijete. Ovaj pokvaran, ovaj bezobrazan, ovaj licimir, ovaj skrenuo s pravog puta, ljudi sebi daju, je li to za pravo i u velikog riješili. Na nama je sudimo prema vanštini. I da se i u tom slučaju ja se uzdržavamo od od iznošenja sudova. Allah nas niti time zadužio. Dažo za ljudi to im izlas slatko zanimanje. I to im šeta mnogo ljepša je zaslad, još svojim šećerom. Samo kada je Allah postavio na zemlji da sudi ova onafik, ova kadija, ova muši, pa nisi zato da on odpostavi. Primi su sve. Imaju sudje i kadije i one sve Allah subhanahu wa ta'ala koji kojem će ovaj ljudi polagati.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 A ne mora to je to je neki dodatni jeli, način. Sudlja ne smije da sudi kada je ljud. Kaže Abdurahman ibn Ebi rekao Moj otac je poslao pismo u Beidu Labinu ibn Ebi Bekraju koje sam napisao. Bio je kad je u Sinđistanu. U pismu ga je savjetovo da ne sudi među dvojicama koji je ljud jer je on čuo Labu Musa nikada i Slat Vslam ne rekao nikom. Neka niko od vas ne sudi među dvojicom ako je ljudi. Dakle, se, se odnosi i na sudjivu. I ne samo na sudju, nego i nas, kad donosimo sud, recimo u svojoj porodici, to je bilo teško, ali A sud, kada sudimo i donosimo odluke na svom radnom mjestu, bilo gdje, ne smijemo biti pod pritiskom, bajskim i unutrašnjim. Zato ovdje kažemo, ja ne samo kad je ljud sudija, ne smije suditi nego iako je gladan, znači plavogladan, ako je plavo žedan, ako je zabrinut, tužan, ne smije suditi. To stane ovaj, gdje postoji bojazan da neće pravno presuditi. Je, isto tako kažu, ako ga tjera u WC, ne smije suditi. Natero ga u WC pod pritinskom čovjekom, ne smije suditi. Nego mora, kad donose odluku, kad se slušava svjedoke tužitelja i obtuženja, I kad vaga te dokaze mora biti potpuno smire, koncentriran, opušten, tako da. Je. Bez ikvi pritisniti. Kada sudija nakon ištihada presudi pa pogodi i pogriješ, Amor prenosi da je čuval Amokos Aniha, da je Isolat Oslom da je rekao kada sudija nakon ištihada, a ištihada i štihada, štihada je kad sve uloži sa strane sa svoje strane, jeli, kranji napod da dođe do, do prave istine. Kada presudi pa bude u pravo imaće dvije nagrije. Znači, zbog toga je zbog toga što je eh, Bogov zbog toga što je pogodilo. Ako nakon što presudi pa pogriješ, ima čega nagradu, samo za svog za svog istihada, za uloženo nado. Zato ovdje se ovo odnosi na sam slujećnaka kada izdaju fetve. Pa pogriješ. u ovaj, tom slučaju on ima jednu nagradu. Kako su rada sve u skladu sa svojim mogućnosti. Neslaganje muštehide veze s nekom presunom. Ne buhorera, radi Allah, manu, prenosi da je poslanik ne, selat, osera, dok, su na ne, rekao, dok su na nekom mjestu bile dvije žene sa svoje dvoje djece, došao je vuk i odnio djete, jedne od njih. Vuk odnio djete. Ona će djete odneseno, rekla je drugoj, vuk je odnio tvoje djete. To je da nju je ostanu. A druga je rekla, ne, on je odnio tvoje djete. Došli su kod Davuda, ali i Saranda i Krasudi, i Davud je presudio da djete pripadne stariju ovu. Sad osnovno nekih dokada. Nakon toga otišli su kod Sulemana, sina Davudu. Ali i Salaam je, je obavijesna ga o slučaju. Suleman je rekao ovdje, se, ovdje dolazi, dolazi do izražaja mudrost, pronicljivost u djenju. Ne može svak biti sudjera. Mora znati da čita, da bude psiholog, da bude, što kažu, prefragan. Sulemen je rekao, doneste mi nož da ga prepolovim. Mlađa je rekla, ne radi to, Allah se smilalo. Dijete je njih sin. Potom je Sulemen presudio da djete pripadne mlađovi. Znači bila bio sporo k onog drugog kod sinja. I ovdje je pokazao svoju pranislivost. Koja će pustiti? Neće nikada majka pustiti da je djete prepolovio. Je ostao je jedan sin, pošto vi sporite, ja ću ga popoloviti je pola jedna, pola drugog. I ona koja je pila prava majka, ne moju to rad znači, to je njen sin bio. Ebu Hrera rekao tako mi da do tada nikada nisam čuo za Sikin. Misli se uđena novčana. Sudija trebao da izgledaju odnose između zamređenjih strane. Imamo već dva hadisa pa da znači nekoglade. Ebu Hrera je prenosi da je Lala poslanika, neki čovjek je od kupio zemlju. Čovjek koji je kupio zemlju, našao je u njoj čup zlatnika. Rekao onome od koga joj kupio, uzmi od mene svoje zlatnike, jer ja samo od tebe kupio samo zemlju. Ja od tebe nisam kupio zlatnike. Pogledaj poštenja, bilo mi to radi. To sam kupio, sve što je u njoj moje. Vlasnik zemlji je rekao, ja sam ti prodao zemlju i što je, sve što je u njoj. A i aj drugih je poštenja. Oteši se u nekom čovjeku da ih presudi. Čovjek kojim su došli u upitao ima li vi djece? jedan od njih je rekao ja imam sina, drugi je rekao ja imam čerku. Čovjek je rekao neka se tvoj sin oženi njegovom čerkom, uzmite od toga za sebe i podijelite sa danom. Je li presudio i izmirio ih. Tvarni su oni bili u zavod, ali je ovaj, a, mudro i pametno rješio njegov slatki spor. Jer je bio slatki spor. Oni se nisu sporeli da dođe do svađenja, da bi ste ražite čuk zlata ili nešto. Kupite auto i nađajte unutra noćanik Kupio auto i naučio sve što je u njem. Najbolji svjedok, zadnji hadis, 159. Zej dibne havalide adjuveni radijalanu prenosi da je poslani Haleih Salafas nam rekao. Hoćete da vas obavistim o najboljem svjedoku? To je onaj... Znate li koji povišljemi u knjigu neči nekao? Ko je najbolji svjedok? onaj koji posvjedoči prije nego što, što se to zatraži od njega. Sam se ponudi za svedoka, naravno, to nam govori o dužnosti svjedočenja. Čovjek ne treba da, da, da ova, ako zna za neki slučaje, ako je tog slučaja, sta, sam treba da se prijavi, ne kaže još da svjedočim, vidio sam, čuo, svjedok sam. Ima sreba za to jer doprinosi istin jest veli propis susstoi tu žlaštkoj slavo temeljan na istini da ti popravlja stanje na zemlji među ljudima a ne neč o što te briga ne po cenu i neko grizi to je seba na kraj kraj te obaveza tvoja ne smiješ prešut to znaš i tamo se sudi nekome i znaš biće optužen krivo i rovi dovena te svedoke a ti si ključni svedok ti si dužan sam godiže kažeš ja sam tu bio I narodno, tvrdit će se ti ispred, odnosno je se ključni svedekljene i da posvjedećiš. Ne bi spasio onoga kome se može jeli, krivo presuti, odnosno na njegovu štetu. Ovim smo završili poglavlje suđenja, sljedeće poglavlje o izgubljenoj stvari, a o tome ćemo pogledati sljedeći put. Kuluk Hrvijada, o Stokku Hrvijada, o Stokku Hrvijada, o Stokku Hrvijada,